Біля готелю Лука наткнувся на двох знайомих сліпих жебрачок. Замотані в теплі хустки й обліплені снігом, вони всміхалися перехожим, яких могли лише відчувати й уявляти, і співали «Ой, Лелія, Лелія, породила діва сина, діва Марія». Лука думав про Фіону. Вони були знайомі вже так давно – вони сказали одне одному стільки слів. Передумали разом стільки спільних думок, що часто-густо Лука називав Фйону Лукою, а Фіона Луку Фйоною. Або Лука сам називав себе Фйоною, а Фіона себе Лукою. Але одну думку вони не наважувалися подумати. Лука зрозумів це раптом, як і те, що насправді її не розуміє. Він так скучив за Фіоною, так хотів би побачити її зараз, так хотів би віддати їй яблуко і дзвіночок. Вони не бачилися дуже давно. Ще відтоді, як Лука поїхав на весілля до бабці з дідом, відколи познайомився з Мартою, відколи прожив з Мартою, ціле життя. У цьому житті він згадував про Фйону лише як про когось, кого насправді не існує, якогось уявного друга з іншого виміру, якому можна писати листи і не отримувати на них відповіді. Лука згадав останню зустріч з Фіоною, він йшов купувати фарби і зустрічав дорогою самих лише старих людей. Може, через те, що був налаштований бачити тільки їх, він не звертав уваги на решту. Тому й не помітив Фіону. Вона гукнула його, а коли він не почув, підбігла і смикнула за рукав. Лука не відповів на її усмішку і майже не слухав її слів. На запитання відповідав коротко і неохоче. Тоді розповів про запрошення на весілля, криво посміхаючись, готовий до насмішок. Але Фьона лише перепитала. «Жовта вода?» Лука кивнув. А помітивши, що вона змінилася на лиці, потрактував це як бажання поїхати з ним. На його пропозицію Фіона різко відмовилася. Почала виправдовуватися, але Лука перебив її, швидко попрощався, і вони розійшлися кожен у свій бік. Лука навіть не здогадувався, що після їхнього прощання Фіоні на зустріч почали траплятися самі лише Старі люди. Згадавши про цю останню зустріч, Лука відчув ще гостріше бажання побачитися з Фьоною. Якщо буде треба, вибачитися. Про все розповісти, поговорити. Але найкраще просто посидіти і з'їсти яблуко. І ще, може, куті. Виявилося, що він зовсім забув, де Фьона живе. Досить довго він блукав кількома паралельними вуличками, намагаючись потрапити то до одного, то до другого під'їзду, а тоді опинився у внутрішньому дворику якогось польського дому. Окинув поглядом галереї, подивився на єдиний ліхтар, який блякло-освітлював сніжинки, що пролітали повз нього, тоді він підійшов до найближчого вікна, став на шпиньки і голосно постукав у шибку. За кілька хвиль до скла притулилося товсте лице старої жінки. Щось знайоме побачилось у Луці у виразі того обличчя. «Христос рождається», – несміливо сказав Лука. «Славімо Його», – відповіла бабця і всміхнулася. «Знову ти?» «Зірви, голово! Я шукаю Фіону, Ольжбето!» – сказав Лука. «Вона вдома?» Лице зникло. А ще за хвилину поряд з Лукою скрипнули невидимі двері і зблиснуло світло.